Az is igaz, hogy azokkal a bizonyos hazugságokkal én valójában nem is mások, hanem a saját szememben szeretnék érdekessé válni írja verses kötetében, Mai vendégünk nagy Csilla. Beszélünk a verseskötetről, kötetekről, zenékről, amiket Csilla válogatott, és beszélgettünk arról, hogy milyen itt van, milyen Törökországban, és milyen Szlovákiában tartsanak velünk. Én Marton Éva vagyok. nagyon sokszor megidézett, hol a versekben találkozom egy, egy isztambuli utca részlettel, pillanattal, zsánerképpel. Tudom azt, hogy két évvel ezelőtt egy nemzetközi fesztiválon szerepeltél Isztambulban, aztán most azért volt, olyan nagyon nehéz összehozni veled egy találkozót, meg ezt a műsort, mert hogy Isztambulban élsz, illetve röpülsz vissza nem sokára. Tehát, hogy mi ez a nagyon erős török vonzódás, a véletlenek sodorták ezt a sok-sok egymást. Tehát a véletlenek hmm. sodorták azt, hogy ennyiszer az életedben megjelenik Isztambul, de most ott élsz egy bőfél éve. Hát először is köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek. Valójában mindegyik verseme amelyben megjelenik Istanbul, vagy valamiféle török kapcsolat, ez mindegyik vagy, vagy azután született, meg miután már tisztában voltam vele, hogy ott fogunk élni, vagy pedig már az költözés után. Tehát, hogy az én életemben nem volt egy különösebb vonzódás Istanbul iránt, de igazából onnantól kezdve, hogy először meglátogattuk, onnantól kezdve éreztem egy nagyon erős kapcsolatot, vagy hát leginkább a macskákkal, az Istambulban élő macskákkal, akik akiktől nagyon sok mindent meg lehet tudni, azt hiszem az egész város hangulatáról. És hát természetesen ez egy akkora változás volt az életemben, hogy, hogy óriási hatással voltak a arra, hogy, hogy mik azok a dolgok, amiket megírok a verseimben, mivel hogy leginkább azért írom ezeket a verseket, hogy, hogy megértsék bizonyos dolgokat. Tehát, hogy amikor elkezdem írni őket, akkor, akkor még nem tudom pontosan, hogy mi az, amit éppen meg akarok érteni, de ezeknek mindig közük van az én akkori hétköznapjaimhoz és az akkori folyamatokhoz az életemben. Az, hogy a helynek és a saját magadnak való definiálás mennyire fontos a te arról beszélünk egy kicsit később, a 2017-es nemzetközi fesztivál akkor egy véletlen volt, és aztán jött egy következő lehetőség, hogy Törökországban éljetek. Ez tulajdonképpen véletlen volt. Igen, és egy, valamivel később derült ki, tehát egy körülbelül fél évvel később derült ki ez, hogy mi, hogy mi oda is fogunk költözni. Ilyen tulajdonképpen véletlenek uh, folytán? Az nagyon izgalmas, mert te nem először váltasz, és nem tudom, hogy mennyire gyökérváltás, mennyire csak helyváltoztatás, hiszen Losoncon uh, felvidéken Szlovákiában születtél, aztán mm -hmm. az egyetemet itt végezted már Magyarországon, most áttelepültél, nem csak hogy uh, egy más országban, egy más kontinensre is. Mennyire... Uh, tehát mennyire gyökérváltások ezek, mennyire kell gyökere terezteni ahhoz, hogy ott megszülessenek a versek? Hát ez egy érdekes kérdés. Nagyon el kellett gondolkodnom ezen, mert én az életemben úgy ezen kívül is, tehát, a hely, tehát nem csak a helyhez kötődő döntések kapcsán történik olyan időnként, hogy gyökeresen megváltoztatom, és végül is ez a kifejezés is elárulja valamennyire választ a kérdésre, de a körülményeimet, a körülöttem lévő folyamatokat, a, körülött, a rámható, rámható környezetet, és amikor ezen el kell gondolkodnom, vagy legalábbis elgondolkoztam rajta, az lőtt, hogy kiköltöztünk volna, akkor valahogy úgy tudtam meghatározni, hogy, hogy én istambulba, Budapestről költözöm. Vagyis hogy az volt az érzésem, hogy, hogy már az, amikor én Lasancról Budapestről elköltöztem, az egy, az egy szérneszál volt, amit, amit áthúztam egy, egy gombolyagból. És hogy ami történt, az az hogy, az, hogy nekem ezt a gombolyágot kicsit ki kellett jobban görgetnem, és viszont nem tudtam, tehát annyira hozzá kapcsoltam már akár vákaratlannal budapesthez, hogy én csak úgy tudtam ezt a célnál, szóval tovább továbbhúzni, hogy hogy hogy lazítottam és, és Budapesten át haladva, tehát, tehát hogy... ezek húzások és nem elvágások. Uh, igen és nem, tehát hogy mindenképpen minden változásban benne van az, ahonnan indult, és mindenképpen valamilyen kapcsolódás, és, és ez úgy az egész életemre érvényes. Sőt, azt gondolom, hogy azért érdekes, amit mondasz, mert hogy a verseidre is nagyon érvényes, hogy mintha egy cérna szálon húznád ki magadból azt a rengeteg dolgot, ami aztán mondjuk hogy a kötetté válik, akkor akár lehet egy ilyen jelképes gombolyag is. Ez egy érdekes, érdekes ötlet, igen, ez azt hiszem, hogy egész találó. <gül> Itt folytatjuk akkor, hoztál nekünk verseket, és akkor megkérem, hogy először a húslevest. Olvast fel, szíves. Húsleves. Én szeretnék az a húsleves illat lenni, egy olasz város szűk és a főbb látványosságoktól némileg távol eső utcájában, amerről egy valahogy mégis állatévet izlandi turistának eszébe jut az anyja, akit sosem látott. a vendégünk, aki egy rövid verset olvasott fel, és utána a The XX-től Angels című számot hallották. Tartsanak velünk továbbra is. Egy pillanatra még visszatérnék a törökországi dolgokhoz, hogy onnan dolgozol, jelenleg online dolgozol, de azért Igen. más lehet a távolságnak a mértéke hiába... Tehát, hogy, hogy más lehet a távolság mértéke Isztambulból dolgozni haza, vagy Budapestről dolgozni, vagy amikor az ember haza megy Szlovákiába. Tehát mennyire érződik ez a fajta furcsa távolsággal, meg az idővel? Hát m -m, már csak ezért is nagyon, nagyon más helyzet egy ö, irodalmi főiratnál dolgozni Isztambulból, mint Budapestről, mert igazából azzal, hogy Budapestről elköltöztem, még ö, jobban részt tudtam venni az irodalmi életben, mint mondjuk a, az, a folyóirat Mondjuk rá központjában, Szolákjában történt volna. Mi ez, melyik folyóirat? Ez az irodalmi szemle Szolákjai folyóirat. És tehát, hogy, hogy Isztambulban ez a, az, az Isztambulba köccséssel nyertem egy. Egy olyan távolságot, ami egyszerre szabadság és, és nehezítése is ennek az egész folyamatnak, ami a, a munkára is. Az az, hogy az ember nincsen benne a közegbe, a távolság attól igen. jó, hogy van egy másfajta ránlátás. Igen, tulajdonképpen távolabb kerülök a képtől, és ezért úgy vélek felfedezni rajta, de viszont bizonyos részleteket nem tudok annyira látni. Mennyire kell neked, vagy mennyire vagy mozgék, vagy mennyire vagy ott az irodalmi törökben, mert azért azt nézem, hogy a verséid nagyon sok helyen megjelentek, tehát rengeteg irodalmi folyóiratban van meg, netes felületen publikáltál verseket, vannak olyan irodalmi csoportok, amelyekhez tartozol is, tehát hogy mennyire találja meg az ember ezt Isztambulban, mennyire uh -huh. keresi, vagy mennyire egy pihenőidő az hát más ez, alkotói időszak? Szerintem az alkotói időszak a legjobb megfogalmazása ennek, de egyébként mivel, hogy a, a, a párom a kultúrában dolgozik az ottani, tehát a magyar kultúra népszerűsítésében ott Törökországban, ezért például az előző hetünket három magyar költőtárságában töltöttük, Terék Anna Horváth, Bencsi és André Ferenc valamint sok török és egyéb nemzetekből odalátogató költőtárságában egy fesztiválon. az Istambuli Offline igen, irodalmi, igen. irodalmi fesztivál igen. volt. Milyen, ez volt az első kapcsolatom mégis a török irodalmi élettel. Így szent milyen ott egy ilyen nemzetközi irodalmi fesztivál, mennyiben más, mint mondjuk egy hazai, vagy ugyanolyan, hm. Hát nemzetközi irodalmi fesztiválon ezen kívül csak szintén Isztanbulban van, mint egyszer Szerbiában voltam, és mindegyik egész más, és részben ezt a, a helyi emberek mentelításához tudom fűzni, de igazából van egy nagyon, tehát egy nagyon jó összefogó jellege ennek az egésznek, ami például ennek a fesztiválnak a, a kult volt, a Neural Network, tehát ilyen ideg, idegi rendszer, amivel azt szerették volna, vagy arra szerettek volna rákérdezni, hogy mit jelent ezeknek az embereknek ilyenkor, amikor összegyűlnek, és hogy mégiscsak, tehát ugye a legtöbbjük nem az anyanyelvén, kommunikál más helyekről jött költőkkel, mégis nagyon egyszerűen és nagyon izgalmasan és motiválóan tudnak megtalálni egy közös hangot, és ez mindegyik ilyen nemzetközi fesztiválra, arra néhányra, amelyiken eddig megjelentem, nagyon érvényes volt. Ebből születnek a teták? Mármint, hogy a fesztiválban magából, hát ilyen uh, pamfletszerű vagy ilyen uh -huh. helyi, tehát különböző folyóirat uh, um, formátumú, formátumú kötetek születnek mindig, a, ami a fesztivál nevét viseli, és a résztvevőknek van benne egy-egy verse. Ezúttal um, angolul és törökül. Uh -huh. Jöjjön a Szelin. Szelin. 12 évesen vette először észre a város fölé tornyosuló krátert.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 Leptezetlenül, könnyei közt figyelte egész nap, mindenki nyughatatlannak tűnt. A kráter egyszer csak őrjöngő mendörgéssel Antoni kezdte magából a felgyülemlett dühöt, szerint fejfájása, szempillantás alatt elillent, és mosolyogva nézte az őrjöngő megkönnyebbülést. Ekkor derült ki, hogy mindenki látja. Az apja hónapokig segíteni járt a hely oldalán élő barátainak új házat építeni, a szeretet és a légázottság nyugalma hamuszinnel borította be a vidéket. Nevet kapott a kráter, ráadásul az is kiderült, hogy sokkal hamarabb, mint hogy Szelén egyáltalán észre vette volna. Ma már, már egy másik városban él, néhány kilométerrel árrébb, ahol bizonyos utcák között kibukkan a kráter, de ő már nem tud ránézni.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 Történeteket mesél, mint egy régi jó barátról. Macskákatetet, idegeneket moski lepedőből, ágyhúzatból, tányérokból, poharakból, evőeszközökből, homályos álmokból. Álmáspitével látogatja az anyját, néhány hónaponta titokban lányokba szerelmes, olyankor álmosan szeretkezik a fiúval valakivel él. Időnként lüktető mint a mintha képeszapot kapna valakitől, aki pedig nem tudhatja a lakcímét sem már. Ilyenkor remegve fel bizonyos utcák között, de néhány óra állett zúgással kopik a fájdalom, szerintem megindul, útbaigazít, macskát etett, tereget, szeretkezik, hejtincset rám mosolyog, miközben puhává kövesedett léptekkel súran át a szobám, mindent el tud mondani. A kráter összes paraméterét és történetét, és senki sem tudja, még az a fiú sem, aki a szerelemnek nevezett szorongó törődéssel takargatja be repedezetre sült vállait, hogy szerint még soha ezelőtt és soha ezután sem fogja testközelből érinteni az etnát. Mindenkihez kedves vagyok, csak ahhoz nem, akit szeretek, munkatársa, munkatársak, nő gyerekek, csak te. Vagy mindig szomorú, néha fogalmam sincs miért, vagy még és a galaxisoktól hallottuk, a boldog akarlak tenni, és azt gondolom, hogy a versetet olvasva akár ezt, ezt talán az új kötetben jelenik meg, vagy ez... Ez már az új, Ez uh, még folyóredben nem is jelent meg aha, a de legutóbbi ez vers. Már egy következő kötetnek a versete, hogy nagyon igen. egyenes folytatása az előző kötetnek a, a előző verses kötet ennek a miért félünk mm -hmm. az őrültektől, mert úgy ugyanazokat témák jelennek meg, mit jelent a boldogság, mit jelent az én, mit jelent a szerelem, mit jelent a testiség, a mit jelent a homoerotikus szerelem, mm -hmm. mit jelent a... Tehát, hogy mennyire fontos a boldogság valahol ott a halál árnyékában, ami nagyon gyakran megjelenik a te köteteidben. Mm -hmm. Erre nem gondoltam, vagy ebben nem gondoltam bele ennél a versnél. Igazából az etnát körül vonatkozva, tehát a közben írtam, miközben az etnát körül vonatkoztuk egy barátnőmmel. És valóban valamiféle könnyedséget és, és súlyt szerettem volna talán megragadni ezzel, és lehet, hogy a legtöbb olyan versenben, ami, ami arról szól, hogy, hogy milyen könnyű élni, miközben folyamatosan meghalunk, vagy folyamatosan megtörténik, vagy körülöttünk, vagy velünk valamilyen módon ez a pusztulás. Lehet, hogy ennek, hogy, hogy ez még egy, hogy ez egy olyan dolog, amire még mindig nem tudom a választ, hogy ez mennyire könnyű, és ha igen, akkor miért. Ezt és ezért még meg mindig keresem. van, hogy az ember választ kapja, mert se választ. És hát igazából lehet, hogy nem is fogom, és nem is baj. Nagyon izgalmas a szerkezete a kötetnek. Én nem tudom, hogy mennyi hogyan szerkesztődött, ez áll 4 plusz egy fejezetből, és nem tudom, hogy mennyire a kronológiák diktálták, a tematikák diktálták. De minden esetre lett egy nagyon izgal már szerves egyé, hiszen né négy fejezet nagyon egyszerűen néhány névmással fejeződik mm. ki az énnel, a tevel, az ővel, vagy jön egy Isten. lépés az Isten, Igen. és végül van egy utóiratalom tehát ezek a személyes kötődések az énhez, az őhöz, az Istenhez, ezek hogyan alakultak a szerkesztésnél? Mennyire mm. ez a tematika volt meg a fejedben, hogy valahogy ezek mentén kell az egy-egy ciklust megszerkeszteni? Mm. Hogy eleve így íródtak ezek, hogy már ott volt a fejedben. Hát amennyire, amennyire emlékszem, a kötetnek mondjuk körülbelül az egyharmada vagy a fele már készen volt addigra, mire, mire én rájöttem, hogy ciklusokat szeretnék összeállítani belőlük, és némi gondolkodás után felfedeztem, hogy mik azok a dolgok, amikben, amikre igazán, amikhez próbálok nyúlni, tehát az én a hozzám képest megha, meghatározódó te, az ő és, az, és Isten felé, és onnantól kezdve, hogyha értem, hát nem azonnal helyeztem be, de, de mikor megint odajutottam, hogy, hogy mondjuk pályázzak, tehát azt hiszem, hogy kétszer pályáztam igazából, mire végül kiadták a kiadónál, akkor már viszonylag egyértelmű volt. Van néhány versem, ami mondjuk két-egy más menetű ciklusban is van, amennyire kapcsolódhatná azokat általában, vagy a végére, vagy az elejére tettem a lomtalanítás, és előtte még egy félig ciklus-szerű egy a kötőszavak, az, az pedig mind a kettő már azután született meg. Ez olyan, mintha majd egyszer átvezetés lenne a következő kötetetben, mert a kötőszavak uh -huh. valahogy folytatja egy haval, egy issel, egy nem tudom, művel. a lomtalanítás mennyire visszutalása arra, hogy valamennyire lomtalanítani is kellett azt a az előzőt, hogy azon megszülethessen uh -huh. egy új. Hát um, a lomtelenítás azt hiszem, hogy egy, egy olyan időszakban született, ami, ami egy kicsit külön áll az egész kötettől. De viszont mire megint pályáztam vele, tehát biztos voltam benne, hogy bele kell kerülnie, de egy kicsit, hogyha egy új ablakot nyitna a tébolyra, vagy uh -huh. hát egy újféle tébolyt mutat be talán, mint a. Mik ezek a tébolyok? Előtte. Hiszen a kötet címe azt gondolom, hogy túl azon, hogy nagyon erőteljes és nagyon megragadó, hogy félni kell az őrültektől, azért az nagyon sok mindenről szól, leginkább talán arról, hogy az embernek mennyi belsője van, és hogy mennyire tud közel jutni ezekhez, vagy mennyire uh -huh. látja tisztán magát talán az Isten és is, az ő is a te is az ember saját magára reflektál. Hát igen, és valamilyen szinten mindegyik őrület, egy olyan őrület, amely, amelyben, amikor a külvilágtól félünk, akkor is igazából valahol, igazából valahol belülről is félünk tőle. Tehát olyan őrületektől félünk, amelyekbe, amelyekbe látunk egy utat. És ha látjuk ezt az utat, akkor esetleg tisztában vagyunk vele, hogy akár mi is belecsöppenhetünk adott ponton. Tehát ez is lehet egy kulcsa annak, hogy miért félünk az őrültektől, és nem szerettem volna erre úgymond választ adni, vagy ennyire tudatosan, soha nem gondolkodom elrejte, hogy mi az, ami, mi az, ami kérdés, felvetések és kérdés, és, és ezekre való válaszok, amik megjelennek ebben a könyvben, vagy a versekben. De alapvetően azt hiszem, hogy arra gondolnék, hogy igazából nem kell félni ezektől az őrületektől, csak meg kell őket vizsgálni, és jó, hogyha tisztában vagyunk ezzel. A... Ahonnan jöttél Szlovákiából ott nem tudom mennyire más az a nagyon kortársa te korosztályod a 23 éveseknek a a, az a fajta vers selése, az a fajta költészette, amit te magad is művelsz, tehát hogy uh -huh. mennyire az ottani dolgok hatottak rá? hiszen ott elkezdtél már írni, ott is volt egy erős közeged, meg maga a ö, szerkesztőség, ahova a kötőt szintén ottani, és mennyire hatottak az ittani dolgok, vagy mennyire uh -huh. nagyon paralel, hiszen a nyelv közös. Hát egyrészt nagyon paralell a kettő valóban, de tehát, hogy ahonnan kiindultam, azok, ilyen, azok, azok szlovákiai írótáborok voltak, ahol mondjuk a személyes ismeretség és általuk íródott ö, művek által is hatottak rám a, a, azok az emberek, akik azóta is a legjobb barátaim. Itt, itt szlovákok is vannak, vagy magyarokról beszélünk? Szlovákiai de. magyarok de. abban a táborban kizárólag, ö, vagyis nagy részt. És ö, de ezután, tehát, hogy erre nehezen válaszolok mindig, hogy hogy mi az, amit tényleg hathatott rám úgy az egészéből, mert nem tudom teljesen elkülöníteni, hogy ez mondjuk egy irodalmi szöveg lehetett, vagy pedig egy film, vagy egyáltalán csak egy jelensége világból, de akiket említeni szoktam, az, tehát hogy leginkább azt hiszem, hogy Charles Bukowski költészete az, ami, ami a legtöbbet formál rajtam, és vissza-vissza folyamatosan. Megkérlek, hogy a következő verset olvast fel szíves. Belső építészet. Azt mondtad aztán, hogy biztos azért a fiam az egyedüli közületek, aki megért, mert csak ő olvasta a Bovarinét.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 Can't bear to check the time Tonight she'll take my heart home with her But I'm not ready to let it go like she's about to leave but as she passes she leans close and says my A mit hallották a Metromnomitól, és uh, Nagyhajnalcsillával beszélgetünk tovább, és ha már arról beszéltünk, hogy mennyire fontosak ezek a közegek, legyen az egy író tábor, legyen az egy felolvasó, és azért neked itt volt egy talán elég erős kötődésed, ez a közös tenger. Azok mm -hmm. a lányok, akikkel te talán együtt indultál, vagy hatottatok egymásra is úzít a Simon Bettina, Teréka, na mennyire lehet ezt a kapcsolatot tartani, mennyi a hiány, vagy mennyire fontos az, hogy vannak ilyen, ilyen közös tengerek? Hát ez egy kicsit azt hiszem, hogy korrelál az is, ami a Neural Network mm. kapcsán, amire rájött vagy pedig egy, amiről beszélgettünk uh, Istanbulban ezen a fesztiválon, de hát tulajdonképpen nem teljesen egy, egy időben kezdtünk a, a lányokkal, akik, uh, sőt, ráadásul én magához a azért, is kicsit később csatlakoztam, Izsózitán uh, keresztül, akit szintén uh, nagyon nagy hatással volt rám igazából kezdetettől fogva, még amikor személyesen nem is ismertem, uh, de hogy ezek a közös tengerek uh, Tényleg azok a dolgok, amik, amik valahogy segítenek, nem annyira bizonytelnek lenni a helyünkben ebben a világban. És amikor, amikor múlt héten ezek, ezek, kell kapcsolatban a Neural Network-kel, ezekkel az idegrendszerekkel kapcsolatban kellett egy kerekasztalnyal nyilatkoznunk, akkor előtte elgondolkoztam rajta, hogy mit jelent ez, ez konkrétan nekem, és jelen volt kb. 20-30 költő író, vagyis azt hiszem kizárólag költő igazából, és tehát nehezen tudtam megfogalmazni magamban, mert annyira egy, egy összetett és széttartó jelenség, és hogy nagyon, nagyon nehezen megfogható jelenség volt számomra ez, és valami olyasmire jutottam, és ezt mondtam akkor közöttük is, hogy rájöttem már, hogy, hogy ez a hét ez az előző hét a Neural Network Istanbul Offline Poetry hete eszembe ütetett egy érzést, amit, amit körülbelül, most nem tudom pontosan, de egy olyan tíz éve nem éreztem ez pedig az volt, amikor, amikor először mentem ebbe a szolvákiai írótáborba, a textúrában, és pedig, hogy, hogy megérkeztem és rájöttem, hogy, hogy léteznek ezek a, ezek a furcsa emberek amilyen furcsa ennek, nem tudatosan, de én is éreztem magam mindig is, és egy kicsit olyan érzés volt, mint hogyha felnőttem volna a zebrák között, és nem lett volna semmi problémám azzal, hogy, hogy én zebra legyek, de elmentem volna egy antilop parkba, és rájöttem volna, hogy igazából rajtam nem csenek csíkok, más, hanem csík, antilop ne? vagyok, vagy igen. De hogy az antilapok is csíkosak, jó, akkor más csíkos. E, Tehát valami ilyesmi, ez a közös tenger és, és minden ilyen csoportosulás. Még közben nekem az is nagyon tetszik, Bettina volt nálunk, Simon Bettina uh -huh. néhány nappal ezelőtt, és hogy mennyire hattok egymásra, meg mennyire fontos a egymás Igen. jelenléte. Tehát, hogy a kortársak közül ebből, a szűkörből is arról beszélt, hogy ki mindenki hatott, és azt gondolom, hogy ez nagyon jót tehet az irodalomnak. Igen. Hogy van egy ilyen, lehet, hogy a távolság lehet, hogy a nyugalmasabb élet, lehet, hogy a messziség, de lehet, hogy egyszerűen csak a kíváncsiság, vagy elkezdte a regényt. Uh -huh. És hogy azt gondolom, hogy mindenkinek van egy ilyen pillanat, hogy a líra mellett egyszer csak valami nagyobbat, vagy más formátumot, uh -huh. vagy, vagy az első regényét megírja, és közben a verségben nem érzem azt, hogy abból születne egy regény, tehát van, én ott van a versekben már az előzménye, tehát hogy nálad miért, vagy hogyan, vagy miről beszélsz -e nekünk a készülő regényről? Hát ez egy érdekes konstrukció volt, mivel hogy igazából amikor még kamaszkoromban elkezdtem, vagyis hát gyerekkoromban, de amikor kamaszkoromban úgymond komolyabban elkezdtem írni, akkor először prózákat kezdtem el írni, de amint el, amikor publikáltam, akkor már kizárólag verseket publikáltam, vagy nagyon ritkán egy-egy prózát, és uh, hát igazából volt egy korábbi készülő regényem is, ami azt hiszem, hogy leginkább uh, stílus gyakorlatnak mondanám, vagy, de, de azt hiszem, hogy előbb-utóbb ezt is meg fogom élni, de, de adának még kell egy óriási távolodás és távolság. Ezt a mostani regényt pedig, uh, aminek hét a munka címe. Még 2014-ben kezdtem el írni, de akkor azt hittem, hogy egy novellát írtam. És idővel rájöttem, hogy tehát akkor az a novelláról szólt, hogy a, a főszereplő leírta mindegyik napjának a történéseit, de valahogy az a rutinési monotonitás volt a szervező eleme hogy viszont mindegyik napján ugyanezt, tehát hogy minden hétfőjén ugyanezt történik minden kedjén. ezek a versekben is visszajönnek, tehát hogy a versekben is ott vannak ezek a hétköznapok, talán nem hát meg a hétfőn, nem a szerda, mm. meg a péntek, de hogy ott is van egy ilyen rendszerező. El... Igen. És egyébként vannak is olyan verséim az első kötetben, azt hiszem, amiknek napok voltak a címei. Tehát, hogy elkezdtem, tehát rájöttem, hogy ez nem egy novella, hanem, hanem hogy mindegyik történetre kíváncsi vagyok, amit ennek a hétnek a szereplői el tudnak mondani. És ezt könnyebben tudom Istanbulban írni. De már nem vagyok messze a végétől, remélem. És akkor jöjjön az általad hozott utolsó vers. Denis tett két hamburgert, majd a korláthoz sétált, ráfektetett két szalvétát és neki támaszkodott. Ezt a mosolyt ismerem valahonnan, gondoltam, pedig nem mosolyott. Időnként észrevétlen remegés futott át rajta. Nézte a boszporuszt, és fogalma sem volt, hogy közben a Boszporúz és én is figyeljük őt. Alikálható szavait csak te értetted. Úgy éreztem, bármelyik bennem évek óta folytott lüktetéssel növekvő kérdést tenném fel neki, tudnál választ, de én nem érteném alikálható szavait, te pedig nem hallanád őket. Kétségbe esettem, próbáltam nevet találni neki, de folyton, amikor elég közel úsztam hozzá, rövid fekete tincsei ellebbentek az ujjaim közül. Okkal jött ebbe a városba, talán meghalni, talán megszületni, de mindkettő túl messze volt még. Folytogatta őt, finoman folytogatta a két tengerz közötti szoros, ismerte mindkettő sodrását, de egyiket sem merte megközelíteni már ki tudja, mióta. Mikor hazaért a bejárat melletti fogásra kezdott minden szót, amely aznap átúszott fakó testén, Puha áttetsző bőrét kibontotta az egyenruha odeléséből, majd egyenletes erősséggel minden pontját végigsimította egy édes Helyenként felsziszent, időnként megvonaglott a kajkai, máskor ráncba szaladt két álmos szemöldöke, a végén fáradtan omlott az ágyra. Az ablakból nem látta a szöröst, el kellett előle bújnia. Óvatosan kifejtett hajából minden csattot, mesztelenul állt meg a szoba közepén. Másnap egy kávézóban találkoztunk újra, tüzet kért és a nevemet, aztán mikor én kértem az övétre, meg is futott át rajta. Azt mondta, felírja a papír fejlétszére, de sohasem nézhetem meg. Alá a papírra azt mesélek csak akarok, de ügyeljek rá, hogy egyenlő mértékben legyenek rajta igaz és hamis állítások. Behajtotta legfelső sort, majd kibontotta elkékült tincseit, kismeretlen mosolyjal fordult el tőlem, és bizonytalan kárcsapásokkal indult meg egyszerre mindkét tenger irányába. Again again. it's a shame it's a shame it's a perfect shame creep under my door and we do it I hate you, I want you, I hate you, I hate you, i oh. hogy Csilla olvasta fel a Denis című versét, utána pedig a The Bird and the Beetle hallották az Again and Again című számot. Uh, a köteted, a miért félünk az őrültektől köteted, nyert egy díjat, a Makovej Medáliák Igen. díjat, és azt gondolom, hogy talán ez a kötet hozhatta meg azt is, mert hogy ez is egyfajta díj, hogy az ember ösztöndíjat kap a Móric ösztöndíjat. Igen. Ez lesz majd arra alkalmas, hogy megszülhessen a regény, vagy uh -huh. a második verses uh -huh. kötetre, kaptad ezt, megvan-e kötve, hogy mire használhatja föl az ember? Um. A pályázatomban uh, felosztva, tehát a munkaterv tartalmazta a regényt és a második verseskötetet is, és, és így kaptam meg a támogatást, ez egy nagyon friss hír, tehát hogy tegnap előtt tudtam meg úgyhogy hogy még a részletekkel kapcsolatban nem beszéltem a lebonyolítókkal és a, és a bizottsággal, úgyhogy egyelőre számomra sem teljesen világos, hogy, hogy melyik pontján a leadásnak kell, melyiket leadnom, és, és milyen formában. Hát akkor egyelőre marad a puszta öröm, és nincsenek még határidő. Igen, egyelőre csak, csak megtörtént a, a pár percig tartó csodálatos önfelett öröm utáni rádöbben, és hogy Úristen, akkor tényleg meg kell írnom, aminek természetesen örülök, de tehát adott ez is egy, szabadságos, egy, egy szabadságot és egy kötelességtudatot ami ezt mindkettőre szükségem van az íráshoz úgy általában. Aztán mindenféle zenéket, és néha azt gondolom, hogy a zenék valamilyen módon egy karaktert is formálnak itt meg. Az volt az érás mm -hmm. is sem, hogy picit random jöttek azok a zenék, amiket talán éppen most hallgatsz, vagy amik hatnak rád. Nagyon különbözőek ezek a zenék ízlését tekintve, stílusát tekintve. Uh, igen, tehát hogy nagyon izgalmasnak találtam a feladatot, és nagyon sokat is gondolkoztam rejte. És nehéz is volt e végén leredukálni erre néhány darra, és lehet, hogy ezért is lett az egész egy kicsit. Mennyiből? Igen. Tehát mennyi volt ez a kihagyhatatlan? Hát, ha gondolkoztam, egy idő után már inkább leállítottam magam egy ilyen 10-15-ből, 10-15 után leállítottam, és azt mondtam, hogy jó, akkor, akkor most nem teljesen találom de valamilyen ösztön, mm. ösztönszerűen bajszak. A szerenzt van az keresztül megmutatni magadat, a de egyszerűen egy pillanatnyi hangulatot. Hát megpróbáltam belehelyezni magam annak az embernek a, a helyében, aki hallgatja ezt a beszélgetést, tehát egy előre elképzelve is ezeket a verseket, és megpróbáltam valahogy, valahogy azt megragadni, hogy, hogy mik azok, amik segítenek a, a gondolkodásod és a kikapcsolódáshoz, és ezek azok az zenénk, amiket én is mondjuk a leggyakrabban hallgatok további nem tudom néhány tíz dallal, de, de talán ezek azok, azok között vannak, akik, amiken nem tekerek át semmilyen semmelyek alkalommal, amikor szerűen lejátszódik a telefonom. Amikor az ember távol van, akkor több zenét hallgat? Hmm. Azt hiszem, hogy kevesebb zenét hallgattam az utóbbi időben. Nagyon sok minden el kellett <gül> foglalkozni. Több soroszatot kezdtünk el nézni, amióta, amióta kimentünk mondjuk ennek része, az is, hogy előfizettünk a Netflixre, de, de lehet, hogy emúgy is többet néztünk volna. <gül> de viszont vettünk egy lemezlejátszót, és és elhoztunk Magyarországról két Albert Einstein ezt, Azokat szoktuk hallgatni, és megmutatni az ott élő mindenféle embereknek, akik vagy kirohannak tőle a világból, vagy teljesen, teljesen megörülnek tőle, hogy ez mennyire zseniális, is, hogy értenék a szöveget. Tehát ilyen, ilyen módon hallgatunk zenét leginkább. Nagy hajnal Csilla volt a vendégünk, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, hogy hoztál magaddal a szövegeket, zenéket, és meg bele bepillantást engedtél a készülő új kötetedbe és regényedbe. Úgyhúzó, még egy számat hallunk a választásodban, a Talking Heads-től a Psychokillert. Köszönöm a figyelmeket a szerkesztő páimár nevében is. További szép estét kívánok. Martoné hallották. I can't seem to face up to the facts I'm tense and nervous and I can't relax I can't sleep cause my bed's on fire f f f